Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nusallim wa nusallim ala habibin al-Mustafa Muhammadun wa aluh Muslimin-Musliman yang dirahmati azhul sekelian Syukur alhamdulillah Saca sampai balik Dua hari sudah dan kita boleh menyambung semula kelas kita pada malam ini di halaman 32 di ujung tu saya bunti dulu pada baris yang terakhir. Tajuk yang kita cuba bentangkan kita kupas dan kita ulas tajuk tentang keadilan, tajuk tentang Tidak eloknya kezaliman Dengan lain bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Amat Benci kepada orang yang melakukan kezaliman Dalam hadis kursi Allah telah menyebut Ibn Adam Inni haram zulma ala nafsi, pala zalim. Kursi yang menyebut, yang bermaksud, Wahai anak Adam, kata Allah, Aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Maka jangan sekali-kali kamu melakukan zalim. Kenapa Allah mesti mengharamkan Kepadanya kezaliman Sebab dia boleh Dia boleh buat apa sahaja yang dia buat Dia berkuasa Dia maha kuasa Tapi tidak Sebab digunakan kata dalam Quran digunakan la Dikunakan Allah tidak buat zalim Walaupun sekecil besar zarraf Banyak ayat yang mengatakan bahawa Allah tidak zalimun nasa syi'ah. Allah tidak buat zalim kepada mana mana makhluk sedikit apabul. Seperti maka tajuk keadilan, tajuk kezaliman ini, tajuk yang besar yang patut dikupas. Terbincang banyak dah tentang keadilan. Nak sambung malam ni? Datang seorang Yahudi. Saya baca sebentar. Nak sambung balik datang mengadap seorang Yahudi kepada khalifah Abdul Malik bin Marwan ini khalifah Abdul Malik khalifah yang kelima daripada Muawiyah Yazid bin Muawiyah Muhammad sampai kepada yang kelima khalifah Abdul Malik bin Marwan khalifah pegangan Muawiyah macam pegangan Umayyah Cina maklumkan sedikit bila sebut kejadian Muawiyah, kejadian Umayyah, So Muawiyah tidak dimasuk oleh ulama-ulama Islam jemaah sahabat sampai ketika tidak memasukkan Muawiyah sebagai khalifah Rashidah ataupun khulafaul Rashidin. Kulafak ar Rasidin, Abu Bakar Umar Osman Ali So Muawiyah Orang tak masuk Yang kelima orang masuk Ialah Umar bin Abdul Aziz So yang pentingnya Muawiyah orang tak masuk Orang tak bilang pun Tapi Dia berkuasa Dia mengambil kuasa, merampas kuasa daripada Ali. Ali telah ditabalkan sebagai Khalifah yang dimubaya'ahkan oleh orang Islam. Tapi Muawiyah di Syam, dia dia governor, governor Osman. Seseorang governor Osman di Syam, di Syria. Bila Osman mati dibunuh, Maka orang di Madinah lah yang mengangkat Ali sebagai Khalifah yang keempat. Selesai. Tapi Muawiyah pula mengangkat diri dia sebagai Khalifah. Tapi dia di Syam. Di Syam. Dengak pun kita tak sedar lah. Kenapa pun di Syam padahal pusat Islam kecil-kecil di Madinah. Nabi di Madinah, Uwakar di Madinah, Umar di Madinah, Usman sampai Ali di Madinah. Bila Osman mati dibunuh, maka wajarlah dilantik di Madinah. Maka orang setuju melantik Ali bin Abi Talib. Maka Mu'awih yang di Syam melantik dirinya sebagai khalifah di Syam. Maka dua khalifah klasis politik timbul. Besar sampai berlaku peperangan. Yang besar peperangan Sipin. Akhirnya... Taktically Ali kalah Dan Muawiyah menang Dia menang macam mana Peperangan besar berlaku melibatkan Ribuan orang Islam terbunuh Sama-sama Islam Ali Dengan Askar-askar kerajaan tentara Islam dan Muawiyah dengan orang-orangnya yang dikerap di pada Syria, di pada Syam, berperang memang Ali menang dalam peperangan itu. Ahli dengan hulubalang-hulubalang Islam menang. Bila hampir kalah Muawiyah, Muawiyah adalah seorang ketua perang nama dia Amru ibnul As Dan Ali ada ketua perang, nama dia Abu Musa Al-As'ari. Abu Musa ini umurnya agak lanjut. Dan Amru sedang umur-umur pahlawan. Bila peperangan Ali hampir menang, Mu'awiyah kecundang hampir kalah. Kalahlah. Tapi mereka ada suatu... Hela, yang munasabah, tapi tipu helah. Mereka mengangkat Quran di hujung pedang. Satu kitab dilambangkan Al Quran, diangkat Quran di hujung pedang. Siapa yang angkat? Amru bin As di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Diangkat dia kata apa? Al-Qur'an ini kata, Fa'in ta'na za'ntun fi syai'in faruduh ilallah wa rasul. Kalau kamu bertelingka, berselisih, bergaduh, rujuk kepada Qur'an, jangan perang. Bonti perang, kita rojuk kepada Qur'an. Grounding bila cadang begini bila carangan bunting perang ronding dengan Quran tak pegang pun tak boleh tak perang tak boleh banyak askar Ali Ali mendapat pandangan daripada sahabat-sahabat dia mak Uyah ni dahak dahak anu putar belik dia hebat jangan percaya Walaupun dia sebut itu benar, tapi dia nakkan yang batil. Itu dia kata, kalimat tu hak, yurah di bihar batil. Dia sebut itu benar. Quran kata, bila kamu bergaduh, berselesai, jangan bergaduh, jangan perahang. Balik Quran. Quran kata apa ni? Antakan dua ahli dengan mu'awiyah siapa yang betul, balik ke Quran. Kita berhenti perang, kita berunding. Banyak perasaan ahli kata, jangan terima cadangan tu karut depo nak kalah dah buang kitab Quran. Mengapa tak angkat di berawat? Kui ketua pu Ali, Abu Musa orang berpengaruh, orang tua. Dia bukan putak belik tu. Bila kalau orang tu nak bauti perang tu, Quran kata wa in janahu. Di silmi padinah la wa ala Allah. Kalau musuh kamu condong kepada keamanan, timalah sekala taala. Ya akhirnya Ali tertekan dan Ali menerima pandangan suluk bontir perang rujuk kepada Quran. Berpecah pengikut Ali. Jangan ini dahak ini ini, ini, ini kepala aku kena tu kepala ni kepada penipu. Jadi Ali bertegas tak apalah tidak berdamai. Bagi maksud tidak rujuk kepada Quran, Quran akan mengatakan aku betul. Ringkas betul. Berundinglah. Amru bin As ketua wakil kepada Muawiyah. Dengan Abu Musa Asyari, wakil daripada Ali. Kesimpulan dan merundingan. Amru kata, punca yang menjadi masalah besar ni, yang banyak tak kurban ni, Muawiyah. Muawiyah ini orang yang tak boleh pakai. Dia yang bermasalah. Mari kita pecat Muawiyah Aku cadang kita pecat Muawiyah Tapi cara pecat itu Biar terhormat Aku nak cadangkan Cara pecat Muawiyah ini Cara yang terhormat Iaitu Aku pecat Muawiyah Daripada Khalifah yang dia sandang Dan kamu Abu Sa'ad Asyari Kamu pecat Ali. Supaya jawatan kosong Bila kosong Kita pilih semula Aku nak cadangkan Ali dan kebusu Betul? tu cadangan Ataupun kita ambil dua orang calon juga Jadi calon Lepas kita buat pilihan raya So SPR buat pilihan raya Dan aku yakin Ali akan menang sudah pun banyak entah Ali. Cukup cantik keadaan. Buang kedua-dua orang, lantik orang baru, selesai macam taklah. Tujuh. Tujuh. Tujuh. Okey. Kamu istiharkan pecat Ali, aku istiharkan pecat Muawiyah. Kosong. Tapi siapa nak mula dulu? Ya. Umur Musa kata kamulah lah mulai dulu itu bawa aku dalam Islam ni kita ada etika kita hormat kepada orang tua orang yang lebih alim lebih wara lebih tua, dia ke hadapan kalau semayang pun dia di depan sebab dia orang tua yang berumur, alim pula warang apulah, taqwa apulah dia kena ke depan Islam kata begitu, sebab tu kamu naik dulu ke mimbar, kamu istihak buang alih dulu kamu turun, aku orang muda, orang, aku bukan alih pula, tak macam kamu sebagainya lepas tu, kamu turun aku naik pula, aku pecah alih, terima kasih tak? pecah alih, tak mengayah, terima tak? Naiklah Abu Musa Asari, membar, mengisjaharkan dia dengan ini memecah Ali daripada Khalifah. Yaitu naik Amr bin As. Kegadah tuan-tuan dah dengar. Dah, Abu Musa yang wakil daripada Ali. Telah mengisytiharkan dengan resminya Dia pecat Ali bin Abi Talib Dia pula Khalifah Problem kita ni Dua orang Khalifah Bila seorang sudah pecat tinggal lagi satu Saya ini nak mengisytiharkan Yang satu kekal Yang lain pecat So Orang Saya nak, nak kutukan inilah yang saya kata tadi, hujah yang paling kuat pada saya. Lah. Antara dua, ni, Ali, ni, Malik Memeran ini khalifah kepada anak um Mawiyah, antara Puak Ali dengan Puak Mawiyah. Perang tadi, Ali nak menang dah tapi kena ada taktik jahat dan sebagainya, maka akhir mereka menang dalam perundingan, dalam taktik perang Salah seorang daripada yang memihak kepada Ali bin Abi Talib dalam peperangan besar ini, seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, seorang hamba abdi zaman Mekah. Ya, bapa, dia Ammar mati dibunuh oleh orang-orang musyrikin Mekah seksa bapa dia juga mati dan mak dia Sumayyah Sumayyah juga terkorban syahid perempuan syahid pertama Sumayyah dan Ammar diseksa tak dibunuh dia nak dicuba bunuh banyak kali dia tak terbunuh Nabi kata apa? Ammar bin Yasir tidak akan mati dibunuh oleh orang mufikir tapi dia akhirnya akan mati dibunuh oleh al firqa al baghiyah. Nabi menggunakan perkataan dia akan mati dibunuh oleh firqa al baghiyah. Firqa baghiyah satu kumpulan yang derhaka kepada kerajaan. Quran kata faqatil lati tabghi hatta tatbiq la Ada kuat yang menderhaka yang tidak ikut peraturan yang menggunakan kekuatan tentera merampas kuasa di dipanggil Firqah Bariyah Ammar bin Yasir akan terbunuh akan mati nanti dalam peperangan antara Firqah Bariyah, puak yang derhaka dengan puak yang taat Ammar berada dalam kumpulan Ali bin Abi Talib dan dia telah terkorban dalam peperangan Sipin maka dia memihak kepada Ali Dengan sedikitnya, maka Muawiyah dari Firqah Al-Bariyah. Firqah al puak yang yang zalim, yang melakukan kekejaman, yang tidak berhak berbuat demikian. Ha, kerana itulah saya sebut tadi daripada awal sebagai maklumat tambahan. Orang tak masuk, tak bilang ke Muawiyah sebagai khalifah Ar-Rashidah ataupun kulafah Ar-Rashidim tapi kuasa tetap mereka boleh kekuatan tenterah dan dahak dan tipu helah banyak ni menang tipu helah ni dulu sampai sekarang dah sebab sura Makkah seorang Yahudi telah datang kepada Abdul Malik bin Marwan maka berkata ia oh Yahudi kata wahai hai mukminin dia mengadu dia kata setengah daripada orang besar kamu orang besar kamu ni maknanya dia ni khalifah, di bawah dia ialah wali lah, gubernur bawah gabenor ni dia ada lagi ketua tentera, ketua kaum dan sebagainya orang besar kamu telah menzalimkan daku dia orang Yahudi, dia mengadu kepada khalifah, dia katakan pegawai, pegawai tinggi perjalanan Islam di bawah pemerintahan Abu Malik bin Marwan telah zalim kepada dia maka jika insaf Kan Kandaku makna tolong aku melepaskan dari kezaliman ini dan dosaku dan dirasakan kami manis adil. Maka kalau kamu lepaskan aku dari kezaliman pegawai tinggi kamu ini, aku hidup dalam keadaan merasa pemerintahan yang adil cukup manis, cukup seronok berada dalam kerajaan pemerintahnya adil maka tiada berpaling iya kepadanya maknanya pemerintah tadi Abul Malik lepas dengar pengaduan seorang Yahudi kepadanya dia buat tak boleh tu saya sebut sendiri saya kata sebab tu Khalifah-Khalifah orang wiyah ini memang terkenal malah sabit dalam sejarah sangat banyak daripada Khalifah Khalifah dalam senarai dalam senarai dalam kerajaan Mawiyah ini telah melakukan dosa besar depan orang. Pernah mabuk-mabuk depan orang. Melakukan dicontoh datang Yahudi kepada dia mengadu ke dia kena zalim. Dia tak bodoh ngakis tu. Kemudian diulang perkataannya, baginya kedua kalinya. Maksudnya dia terpaksa kena ulang balik mana epil lagi sekali lah. Minta sebab kes dia dilihat. Tiada berpaling ia kepadanya. Yang dua pun tak ada pesan juga. Dia tak mau ambil perhati juga. Tetap kala adalah pada kali yang ketiganya. So kali yang ketiganya, Yahudi ini di, disebut perkataan yang boleh menarik perhatian khalifah. Dia kata apa? Dia kata hey, mukminin kami dapat dalam Taurat. Sekami so, boleh baca dalam kitab Taurat. Dia diturunkan atas kalimullah Musa, atas Nabi Musa yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua so, Musa sahaja yang bercakap boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, Muhammad tidak. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak bercakap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. yang bercakap ni memang waqalla Allah Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa itu dengan percakapan yang bukan bahasa kita ni. Tidak boleh disifatkan bahasa apa dia pakai, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita Allah telah menjadi makhluk Tapi ada bahasa yang kita Salah Allah Ta'ala sahaja yang tahu Yang pentingnya Dia bercakap Apa dia yang dia bercakap? Uh, Musa berjalan di padang pasir Bersama dengan Keluarga dia Dengan isteri dia dan anak-anak dia izra anaran dia lihat ada api ada cahaya di bukit turzinah waqala faqala li ahlihim qusu ini anas tunara la anli atik ku depanjang cerita aku nampak ada cahaya yang menarik aku dan aku nak kena pergi kat cahaya itu kamu tunggu zim togba dia maka dia pergi dia pergi sampai kepada api itu dia dengar suara Ini bukan, bukan bahasa yang tersebut ni. Tapi bahasa lain. Tapi bahasa itu mesik dia. Dia kata. Ini ana rabbuka. Fakhlaq na'laika innaka bilwadil muqadu itu tuah. Aku Tuhanmu. Pecat. Buang sepatumu. Jangan pakai sepatu. Kamu berada di wadil muqaddas Wadil muqaddas satu tanah lembah yang suci Di mana nama dia Tursina, Di bukit Tursina, bawah ada satu lembah Apa dia kata diantaranya Dia kata Apa yang ada tangan kamu tu Allah oh, tak tahu tapi dia tanya tu bagi maksud nak bercakap Musa kata ini tungkat Buat apa? Aku gunakan tungkat ini untuk menghalau kambing-kambing yang aku pelihara. Bapak Allah kata, campak tungkat kamu. Dia campak tungkat. Maka tungkat itu telah berubah menjadi ular. Tas'ah, ular yang boleh bergerak. Bapak Allah kata, khusha walataka. Pergi tangkap, pegang, ular, jangan takut Dia pergi tegak, pegang balik Tungkat dia yang ular tajit, tungkat balik Kata-kata Dekatkan -kata -kata, tanganmu Dan nahikal Dekatkan tangan kamu, ker lambung kamu Dan masukkan poket kamu Tangan dalam poket baju kamu Dia buat demikian Tangan dia mengeluarkan cahaya Yang cukup terang Ini bukan penyakit. Ini petanda-petanda kamu jadi Nabi. Isyaf ila fir'aun inna hutara. Kamu kena pergi berjumpa dengan fir'aun. Dia telah melampau. Dia telah zalim. Telah banyak buat nanya. Pergi dekat dia. Pergi buat apa? Cakap dekat dia. Kata, kamu dah melampau. Aku nak beri hidayah Kepadamu Allah Subhanahu SWT Untuk kau beriman dengan kau Musa kata Boleh tak Itu, itu saya terang dialog Tapi yang saya sebut ini Itu perkataan yang telah menjadi Arab Menjadi bahasa Tapi yang asalnya bukan itu Allah kan tidak berbahasa kita Tapi mesej sampai Musa kata Aku takut nak pergi seorang Jangan takut. Kamu Rasul. Aku ada. Boleh tak? Aku pergi dengan adikku Harun. Dia lebih pasif daripada aku berbicara. Kalau tak nak kata. Aku minta apa-apa kami lagi. Kamu nak Harun sama kamu, kami lantik Harun jadi Nabi, tapi sama kamu. Itu di antara dialog panjang sebenarnya. Itu yang dikatakan bahawa dipanggil nama itu Musa Kalimullah. Jadi so, tengoknya, Musa sehebat itu yang seluruh Nabi, seluruh Nabi tidak ada yang boleh bercakap Allah SWT. Allah bercakap dengan Musa. Tapi Musa bila mendengar cerita kata ada hamba Allah Ta'ala lahir yang diberi kepadanya ilmu pengetahuan yang lebih tinggi yang namanya Khairzir, Musa terpaksa pergi cari Khairzir. Akhirnya berjumpa dengan Khairzir, akhirnya dia tahu mengatakan bahawa Khairzir ada kemulahan asing yang bukan dia miliki. Dia panggil ilmu yang disebut ilmu laduni itu. Tapi akhirnya Musa, cubanya tidak dapat ilmu itu, karena Musa inakalan terhadia ma'ayat sabra, kamu tidak boleh sabar. Ok, itulah dia. Maka kata Yahudi tadi dia kata, kami ada Taurah, Taurah itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa kalimullah dalam Taurah itu ada sebut apa dia? Taurah kami kata Imam, bahawasanya imam, pemerintah, khalifah, tiada sigianya, tidak seharusnya, bersekutu pada menzalimkan seseorang supaya so, pemerintah tidak boleh berkongsi, tidak boleh terlibat, tidak boleh ada sebarang kaitan dengan kezaliman. So, kalau kamu mendiamkan kezaliman pegawai kamu, kamu zalim sama. Dina Abba kata, Imam tiada si sigianya bersekutu pada menzalimkan seorang. Maka diangkat kepada kepalanya. Diangkat kepalanya. Maka jika diangkat kepadanya. Maka jika tiada ia menghilangkan dia. Maka senjata bersekutu akan dia prazalimnya. Itu so, puan dia mudah. Pekerja amil kamu, pegawai kamu zalim kepada aku. Aku datang mengadu kepada kamu supaya kamu buang ke taliman itu kalau kamu biar juga kamu sama dengan dia dia zalim kepada aku kamu biar kamu zalim sama itu mesej dia tatkala mendengar Abu Malikkan perkataannya maka tertejut dia dan bangkit dia pada ketika itu dia, dia bagi perhatianlah dia mengadap dia bangkit pada orang yang menzalimkan dia diturunkan daripada memerintahkan dan dikembalikan hak Yahudi dan mengembalikan ia akan haknya so dia sendiri mengambil tindakan bermalik bin Marwah sendiri mengambil tindakan bagi balik hak Yahudi yang telah dizalimi oleh pegawai tadi dia telah memerintahkan supaya dikembalikan hak Yahudi maka dikembalikan haknya Poin besarnya nak mengatakan bahawa Islam tidak membezakan dalam mengembalikan hak ini. Sama ada daripada Yahudi ke, Islam ke, Kristian ke. Kalau hak dia diambil orang, ini dalam negeri Islam, maka Khalifah berkewajiban untuk mengembalikan balik. Jadi kita berpegang dengan ayat yang cukup jelas. ولا yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu Ya'dilu wa akrabu li taqwa Dan janganlah semata-mata kamu membenci suatu pua Kamu tidak suka orang. Kamu tidak suka satu golongan. Lalu kamu tidak berlaku adil Jangan kata Allah Ya'dilu Jangan jadikan sebab kita benci dekat dia maka kita... jangan. Ya dulu mesti kena adil. Wa aqbuttaqwa dia yang dekat tentang dengan, dengan ketakwaan. Sebab Islam tidak pandang. Tengok macam zaman Umar hatta tu kali. Dia berjalan-jalan dengan ke pegawai dia, dia melihat ada seorang buta sedang meminta sedekah dan melihat pada jauh seorang buta bawa bekas meminta sedekah daripada orang dan dia tanya dengan pegawai bersamaan dengan dia Manisya'i siapa tu yang minta sedekah dia waqalu anahu yahudi orang bagi tahu kepada itu orang Yahudi. Hal kaum min Dia tu ayat, rakyat kita kitakah? Bukan rakyat kita. Bukan min Dia umat kita, dia rakyat kita. Parlimen tu daringmu. Mengapa kamu biar dicakat kepada wali ni? Kepada on. Mengapa kamu salimkan dia? Mengapa kamu biar begitu? Umar pergi sendiri berjumpa dengan Yahudi itu. Memegang tangan dia. Buang, kalau bahasa kita buang tepung. Nak ikut aku. dibawa bawa Yahudi itu. Balik semula ke pejabat dia. Peruspi ke baitul Baitulman. Habar ke orang baitul Baitulman. Ini Yahudi. Kita telah mengambil daripada Gizya. Semasa dia muda dia berkot dia bekerja dia orang rakyat kita ambil ambil uh, cukai jizyah daripada dia bolehkah kita biar dia tua macam tak sedekah kita biar dah kita berikan kepadanya keperluannya sepanjang hidup dia itu oh, betul Umar yang pernah berbuat demikian nyata hatta wa yahudil dia Yahudi bukan dia pun kita bagi tambah kalau Islam sama-sama Islam. Kalau kita buat sebaliknya, kalau kena tak sebulu, tak sehaluan kita kena zalim. Jangan lupa kita ada mahkamah yang kedua, mahkamah Rabbul Jalil. Kita boleh tuntut. Sebab tu saya kata amanah. Ni kita bercakap ni sama, ni oh. bukan bercakap ni bukan tajuk khalifah saja ni. Tajuk kita lah. Kita bapa pun kita kena adil kepada anak-anak. Kepada jiran, kepada kawan. kita Ketua pejabat kita kena adil orang yang di bawah jagaan kita. Kita ketua kampung. Kita orang besar. Orang ada kuasa. Semua apply kepada makna adil. Saksama. Memanglah kalau... Kalau kita pernah kena kena inyaya Dalam dalam kejaya kita lah Dalam apa pun Kalau anda bekerja Dan kita terasa Kita kena inyaya Bos buat nanya Sakit Sakit Kalau ramai orang yang kena nanya Banyak orang yang sakit Sakit jiwa dibuat Nak lawan tak boleh Inyaya Iyalah kalau dah Ikat mata kawan tu Ikat tangan pula Kalau orang tak ikat tangan tu Boleh tepi-tepi Tapi boleh lawan Kalau orang tutup mata Pukul pula Nak tepi, nak tepi macam mana Ya orang tahu lah Kata itu zalim ha? Tak apa Tengok bila Bila Quran menyebut Wa'idal wuhud Syuhu syirat. Apabila kesemua binatang-binatang wuhus binatang buas Allah bangunkan balik pada hari masyarakat Binatang buas Dibangunkan balik Dihidupkan mereka balik Dan Allah tanya Binatang-binatang yang tak ada tanduk Yang ditanduk oleh binatang yang ada tanduk Kambing yang tanduk Ada, ada kambing yang tak ada tanduk. Kambing ada tanduk. Ini kambing janafari tu lah. Kambing tak ada tanduk, dia tanduk kambing tak ada tanduk. Tak ada rawan. Luka-luka kawan tu. Dibangun pada hari Mahsyar. Tanduk yang tadi itu ditumbuhkan kepada tanduk binatang yang tak ada tanduk. Siapa tanduk yang dulu? Tu? Bantai. Wuhus, wuhus, syirat. Hatta binatang pun terasa dia kena zalim. Ditanduk oleh kawan dia yang tanduk lebih kuat. Kalau binatang pun diberi peluang, maka manusia juga daripada hari akhirat. ditanya, tanya, anda buat apa? Aku tutup mata dia pula. Aku tutup. Ikat, ikat. Apa aku nak balas? Balas. Binatang lepas dia ambil balasan dia, dia tanduk puas-puas dah puas. Baru kunturabah. Baru mereka jadi tanah. Selesai. Di manusia, dia ambil hak dia pada hari mahsyar itu, terus sekadar melepaskan hukum dunia yang dia tak dapat dulu. Lepas itu, baru berjumpa dengan Adi Rabbul Jalib. Sebab itu kita melihat ini, Garis bujur yang kita hadapi ni bro, tidak habis dunia. Zalim pada orang, seronoklah tiga zalim tu. Bebita abai. Tu kita ada peluang satu kebaikan yang Allah Taala beri kepada kita ni. Katakan orang hutang kita. Jadi ada duit untuk bayar, dia sengaja tak mau bayar. Macam apa? Saya Orang telah patah tangan kita Balas tak boleh Orang kata tak apalah maaf lah Islam ada ada peluang Islam bagi hak Apa dia hak dia? Anda boleh reservekan Reserve right to copyright Reservekan hak itu sampai pada hari akhirat Sebab pada hari akhirat ada satu peluang yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Nabi kata, Atadruna manil muplisi pikum, Qalu man la dirhamu lahu wala dananir, Qala la al-muplisi pikum man akhada min hadha haqqahu, Orang muplis Kamu tak tahu siapa dia yang muplis nanti Siapakah yang muplis di kalangan kita Orang ramai menjawab Muplis ialah orang yang binggerak Binggerak ialah orang yang tidak ada dirham Duit perak tak ada Dan tak ada duit dinar Dinar duit emas Orang binggerak orang yang tak ada duit That broke Sampai kata dah. Orang itu bukan benggerak Dia ada tenaga Dia ada usaha, dia boleh cari Benggerak yang sebenar Nabi kata Orang yang mati Dalam keadaan Banyak hak manusia Ke atasnya Apa Dia dia ambil harta orang Dia tak bagi balik dipukul orang Dia tak kena kisah Dia nanya orang, dia tak kena hukum Dia mati Pada hari kiamat, dia tengok kesalahan itu, dia cuba nak selesaikan kesalahan dunia itu sebelum dia mengadak Allah Ta'ala. Apa dia? Dia cari orang yang dia zalimi dahulu. Aku zalimah dulu kan? Eh, boleh tak maafkan keberaku. Boleh dengan syarat. Apa dia? Aku nak pahala-pahala kamu yang ada. Pahala semayah. Oh jangan ambil ke semua, ambil segaruslah dah. Dah, aku nak ke Take it or leave it. Kan orang ni musa sangat, dia tak rela kena bagi. Cuba nak lepas ni daripada Allah Taala lagi tu. Dibagi pahala semayan oh, kawan tu. Oh, dia bantai kawan dulu pula. Dia fitnah kawan ni pula sebagainya. Kalau kata aku boleh maafkan dengan cara pahala puasa bagi semua. Aku tinggal apa? Itu awak punya perhatian. That your problem, my problem. Take it or leave it. Dia kena bagi. Akhirnya, habis dah pahala ke semua dah, kesalahan masih banyak. Itu dia orang yang bengkara. Makna dia, kalau orang yang nanya kepada kita, you preserve right tu. Aku tuntut pada khidmat. Dia kena bagi, dan ada ruang pada ketika Allah beri ruang pada ketika itu. Kalau orang pahala banyak tak apa. Kalau dia mengam-ngam ya, kalau dia ketika hidup tak ayam. Tapi berlaku ni, berlaku mupres hakikatnya kan berlaku banyak orang yang menyelesaikan masalah dunia ni tak selesai dia nak selesaikan pada pada macam sebelum timbang pala. Dia kena bagi. Akhir banyak orang yang bergerak. Sebab itulah Nabi kata hadis lain yang dia akan bawa Baiklah kau suluh di dunia Kalau silap kepada orang Jumpa minta maaf dekat dia Kalau perlu bayar duit, bayar duit lah Sebab ada diat Macam bunuh orang Ada diat keluarga, keluarga si mati boleh Memaafkan jika maaf Jika maafkan boleh bayar diat Diat apa dia Kalau bunuh orang cara salah kena bayar nilai 100 ekor unta tengok Islam letakkan tu. dia letakkan dengan duit. Jika duit kalau duit dulu 100 diraham sekarang banyak mana duit dulu 100 diraham sekarang banyak mana tak tahu tapi kalau kalau unta dia tak berubah unta tu dulu pun tak pernah sekolah sampai sekarang tak sekolah harga dia pun lebih kurang kalau sekarang unta baru ni saya di dia 3500 ringgit bagi satu ekor. Jika 3000 lah ekor. Kalau satu ekor 3000 300, maka dia bunuh orang dengan tidak sengaja 300000. Bukan, ba, 3000. Kalau main dengan duit kita zaman Jepun zaman awal Jepun tu duit orang lain nama Katushin pergi pasar bawa 20 sen beli-beli banyak barang dah lembu ketiga tu harga dalam 25 ringgit dia tanah satu gelong ketiga tu harga dalam 13 ringgit je pilar ni satu kaki pun dia berjur 50 ringgit ok, itu saya kata. atas itulah bila tajuk kezaliman ini tajuk yang kena kepada kita Kalau kita telah melakukan kezaliman, elok selesai. Sebelum dibawa sampai hari kiamat, kita kena tuntut, tak bagi pun tak boleh, bagi pun tak boleh. Tak bagi siap. Bagi pun siap. Sebab saya katakan bahawa, dalam konteks ini, macam khaduah-khalifah tadi, khatadama Nabi itu, yang berubakar, yang paling mereka takut ialah yang nama dia ralim Maka di, diberi sangat perhatian tanggal tahun ini okay. Dan adalah Al-Iskandar Iskandar ini Iskandar Zulkarnain Tak fahamlah siapa Iskandar Zulkarnain Zulkarnain ialah seorang ketua perang yang ternama Dia hidup dalam abad yang keempat sebelum Masihi Abad yang keempat, sebelum Masihi. Dia ni, Raja pun dia, Ketua Pozan pun dia. E, tinggal nama sekarang, macam di Masyid ada Iskandariyah. Iskandariyah dibuka oleh Iskandar Zul Qarnai. Iskandar The Greek. E, Quran pun sebut tentang Iskandar ni. Wais alur ta'an terukar na'in Dia Muhammad Tentang terukar na'in sahabat dia Jadi kalau orang yang Tidak belajar, yang tidak mengaji Macam Nabi pula Tidak mengaji pula Tak belajar pula Yang Nabi tidak pernah pegang Mana-mana kitab, pegang pun tak pernah Buka kitab pun tak pernah Tangan pun tidak pernah pegang pen Makun ta'at telur Men kitab wala tahuthu bi yaminik wa qam qam muhammad kamu tidak pernah kenal kitab pun tak pernah pegang kitab tak pernah tengok pun kamu tak pernah pegang pen pun kamu tulis apa pun tak pernah so tidak ada sebarang maklumat di Mekah ketika itu pun bukan zaman ilmu bercambah bukan ada internet yang boleh akses untuk dapat maklumat dia orang tanya dia pun di antaranya was alunaka mereka tanya kamu wahai orang zulqarnain jawab, aku akan baca apa kamu nak apa dia, dia cakap lukanai pahlawan, pemimpin yang berjalan berjumpa dengan satu kaum bercakap apa pun tak faham, tapi mereka minta lukanai tolong mereka lepaskan kekejaman, ke kegaliman yakjud, orang makjud akhirnya mereka bersuju untuk membayar upah membayar Uang kepada Zulqanain juga dia dapat membebaskan uh, kaum itu daripada keterjaman Ya'jud wa Ma'jud. Akhirnya dalam Quran berkelecahkan uh, Zulqanain telah membina satu tembok yang dibuat daripada Zubur Al-Hadid Zubur Al-Hadid besi yang dicairkan daripada tembaga Nuhas dia buat tembok dia tutup sampai dia betul-betul bukan dua maju dalam satu lengkungan kurang kata mereka tidak boleh tidak ada alat untuk memecahkan tembok itu sebab kuku gagah kukuh tak ada equipment boleh pecah mereka tidak boleh pecah tapi akhirnya tembok itu akan pecah juga bila pecah juga datanglah tu wa min kulli hadabin yansilun Inna yaqujub wa maqujub muksinuna fil ard yaqujub maqujub ini memang dia amat merosak perosak merosakkan orang menzalimi orang menyakiti orang tapi sekarang mereka berada dalam lengkungan dalam kubu yang dibuat oleh zulkarnain mereka sedang pecah akhirnya boleh pecah bila pecah Wahum mereka akan turun di tanah tinggi, daripada bukit so, saya bayangkan yang zukan yang buat tadi itu ada di bukit, somewhere dan mereka dalam bukit dia tutup lubang bukit sahaja mereka tak boleh pecah bukit itu tapi Quran mengatakan surat Israq surat menyatakan bahawa mereka akan pecah juga, akhirnya pecah yang dibuat oleh ini, setelah zukan lain maka mereka akan melakukan kekejaman semula Itu menjelang saat akhir kiamat nanti. Di sekalian tukanan berkata, Hei hamba Allah, bahwasanya Tuhan kamu Allah, yang tiada Tuhan hanya ia, telah menolongkan So, nyata bahawa Nabi Nuh AS dalam suasana hidup di Padang Pasir, mengajak kaum dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak terbuka hati mereka Kira lah seribu tahun Nabi Nuh ni umurnya 990 tahun Nuh, Quran berkata bahawa walabisa fi alfasanatin illa khamsi na'ama Nuh, Allah SWT bagi umur dia seribu tahun tolak lima puluh orang boleh hidup zaman itu 950 tahun dan sepanjang itu dia dia menerima wahyu katakan umur 10 tahun 850 tahun dia mengajak kaum dia kepada Allah Subhanahu wa dan dia pada waktu tersebut tu inni da'u tu qaumi lailan wa nahara. aku telah mengajak kaum aku kepada Allah ini siang malam pagi petang tapi nuh kata walam yajid ummin du'a ila firara semakin aku berdakwah bukan semakin dekat dia semakin jauh kulamma da bila aku bud'a'ah mereka saja mereka buas tangan dalam telinga ya'alu asabi'hum fi adanihim cuba bayang tengok aku sedut cakap macam dia seorang buat tinggang gitu Saya bunti, saya bunti. Kau biar semua tu, Nuh bukan murid saja, semua pekat bu. Contohnya yang lah sembilan tahun berdakwah, akhirnya yang naik kapal dianggarkan sebanyak 80 orang saja. Maknanya, 800 tahun, 80 orang. Maknanya, 100 tahun, 8 orang. Lah, 100 tahun budak Allah dapat 8 orang. Itu yang berulang. Itu imbas berulang. Nabi kita Muhammad SAW. Berda'wah kepada kaum dia juga di Mekah Nabi Nuh kaum dia juga Muhammad kaum dia juga 13 tahun Di Mekah Allah perintah dia berhijrah Yang berhijrah dengan dia Juga Dengan dia dua orang saja dengan Mekah Yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah akhirnya Lapan puluh orang sahaja juga Lapan puluh Tapi tak apalah Dia tiga belah tahun lapan puluh Kita lapan puluh Lapan puluh bagi tiga belah Setahun dapat Berapa orang Kalau setahun sepuluh Satu tiga beluh So setahun tujuh orang ya Tak ada, 6 orang mesti tengah kan? Setahun 6 orang. Nabi sendiri bercakap dengan mu'jizat turun, dengan bukti yang cukup nyata. Tengok kedegilan dia macam. Saya sempat pergi ke Masjid Asyar As Di Mekah kalau jalan daripada Wazah itu nak pergi kata Naim ada satu masjid nama Masjid Asyar Jarah. Tak pasti ulang boleh. Masjid pokok. Nama waris katakan Masjid Asyar Jarah. Kenapa Asyar Jarah? Ini nak kata macam mana degilnya orang, macam mana kerahnya hati itu. Yang Allah SWT kata, summa qasad kulubuhun min ba'd dijalik, harikati jarah. Hati kamu ni dia, dia kerah, jadi macam batu. Seorang so, Arab, Dia, dia ni orang daripada Dia kata arabi Seorang Arab Daripada Suku kaum yang tinggal di bukit Terkenal orang Arab Mereka orang yang duduk di bukit ni Yang cukup tahan lasak tahan panas, tahan tak makan, hidup dengan buah kayu dengan dengan akar kayu. Dia memang dia memang bengis kasar. So dia turun daripada bukit sampai ke Mekah. Orang cerita pasal Muhammad ni tipu bohong, seheda, Buat agam baru, pecah belah rakyat orang bersemau, semua semua dia Jadi orang Arab begini kasar tu Dia kata, "Besar mana Muhammad? Besar aku." Jadi dia minta tangan. Besar aku. Dia kecil daripada kamu Kuat macam aku Dia tidak kuat Dia tetap berlawan dengan orang Dia kuat lagi, Dah dia tak kuat Kalau tak kuat kenapa Biar tu ke berapa lama Patahkan tengok dah habis Jadi, Kalau kamu boleh buat demikian Kamu tolong kami Alah, Dia tunjuk dekat aku Dia benar-benar Tapi dia kata, kamu kena ingat, kalau kompis dekat dia, dia akan berbicara dengan kamu dengan bahasa Arab yang kamu sendiri buat akan tercengang. Kamu jangan terima bahasa Arab dia, jangan terima Quran dia. Itu mengarut. Tak apa, tak apa. Dia pergi, nak pergi saja nampak Muhammad datang. Dalam, haa ah, tidak. Itu dia orang yang selama ini memecah belahkan perpaduan kita, Perpaduan Arab yang membodohkan berhala kita tidak orang ada sebesar itu dia patahkan tengok dia biar aku patah tengok dia kita ukasir ono kahu itu maknanya ukasir aku patahkan tengok dia dia pergi dipegang pegang apa namanya Akhazah bimajal mi isi habis Dia pegang baju ni dan angkat Letak Kamukah orang yang Memecah belahkan orang Arab Tidak Aku mengajak mereka keberapa beberapa doang Kamu mendakwa Nabi Aku tak dakwa, aku Nabi semua Bukankah? Aku aku Nabi semua Kamu buktikan kepada aku, kamu Nabi sungguh. Kalau kamu tak Nabi sungguh yang aku tak boleh terima, aku patah tengok kamu. Aku ada Quran. Aku tak mahu. Quran aku tak mau. Aku nak kamu buktikan kepada aku, kamu Nabi sungguh-sungguh Nabi, aku nak beriman. Aku nak paksakan mereka beriman ke semua. Tapi ingat, kalau kamu bagi bukti yang tak betul kepada aku, aku patah terima ta'ala. Dia kata, kalau kamu nak bukti, aku ada Quran, tapi kamu tak mahu Quran, tidak mengapa. Aku akan tunjukkan kepada kamu bukti yang kalau kamu boleh fikirkan, kamu tahu aku benar. Apa buktinya? Tak ishak bila tirkas sejarah. Kamu pergi ke kepada pokok. Nampak tak? Pergi ke pokok itu pi bagi salam dekat pokok tu. habak kata Nabi Muhammad kirim salam kepada kamu. Siap kata aku tahu dah. Ini gila. Ini memang memang gila. Titaplah. Dia nak gila mana? Tu, dekat mana? Apa tu? Ah hamba dekat ada dia kata aku Nabi Muhammad. Aku tak mau kata Nabi Muhammad. Muhaha, ulah. Aku tak tahu. Abang kata Muhammad kis salam kepada kamu dan Muhammad suruh kamu pergi menghadap dia kan ah sah lah gila lah dia sah lah dia tengok dia, dia mana gila tampil lah pokoknya Laki dia kata pasal aku pergi tu dia kata aku dah terbodoh terbodoh pasal dia nak lari daripada aku, dia tak boleh dia tak kuat lari aku tangkap dia Belakupi jauh nanti, dia lari. Sedat. Tapi aku bodoh aku nak buat tak apa-apa. Lepi kat pokok tu, dia kata, Muhammadun yukri'ukis salam. Bahasa Arab tu. Dia, dia kata Nabi Muhammad. Kata dia kata dia, mengaku. Muhammad kirim salam kepadamu. Dia dengar suara alaihissalamu. Rahmatullahi Wabarakatuh Surah so, Maibana Lepas tu Dia kata Muhammad Suruh kamu Pergi mengadap dia Fah taz zatis Pokok itu bergegar Wa aqla'at nafsaha Akhlak nafsah dia boleh cabut begini di dia. Waktu Nora Kapitura dia dia, dia bercu ber, dalam pasir dia berguling berguling berguling berguling, berguling pokok sampai kata Muhammad laki-laki ni tu sampai dekat Muhammad ambik getah aitul sejarah kuluh qulilahu man ana wahai pokok turun hang bagi tahu dekat orang ni aku ni siapa pokok itu bangun malat ala ra'sid pokok itu condong sampai, ke, sampai kepala dia dia kata dia, dia goyang kepala kau tu Huwa Muhammadun Rasulullah. Pokok macam, eh. Ini Muhammad Rasulullah. Nabi terima kasih kepada pokok. Balik semula ke tempat kamu hari pokok. Pokok tu balik. Tempat itulah yang dia cabut diri dia itu, sejak zaman Nabi itu orang buat masjid. Kekal sampai hari ini, berubah binaan, tempat tak berubah. Nama dia Masjidul Syajarah. Point. Adakah kita tadi mengaku Muhammad sebagai rasul? dibalik semula kepada kaum yang tumbuh dia yang berjanji nak patah kepala apa yang dia dapat dia betul kamu kata Muhammad adalah seorang ahli sihir tapi nasib baik dia cabut pokok tak cabut kepala aku kalau dia mampu cabut pokok depan aku dia bang cabut kepala aku boleh tapi dia cabut pokok depan aku pokok tercabut terjauh, memang dia sihir tidak beriman juga itu saya kata sebab tu menasabah sangat dengan 13 tahun mengajak orang kepada Islam dengan dengan mu'jizat dengan bukti, dengan apa saja 80 orang sahaja yang boleh, tapi ingat Jangan ambil matematik tu Matematik tu tak takkan jalan Kalau setahun 13, kalau setahun Tujuh orang, enam orang Nabi Muhammad hidup Sebagai Nabi 23 tahun 23 tahun kali enam orang Berapa orang lain baru Dibalik kepada Ida ja'a nasrullahi wal-fad Bila sampai masa Allah nak bantu kamu, nak tolong kamu Orang air tanas Kamu akan nampak ni Klu na akan masuk akan apa aja berpuak puak berpuak puak, puak puak. Sebab tu Nabi berpindah ke Mekah ke Madinah dengan membawa hanya 8-10 orang sahaja sampai ke Madinah dan bayang tak sampai seminggu seluruh rumah-rumah di Madinah bercakap hal Islam yang tak Islam ketika itu hanya orang-orang Yahudi. Yahudi ini punya punya degil, punya tidak teruknya. Macam projek kepada tuhan dia. Macam semasa Nabi pergi ke Madinah, dia telah dihalang cuba nak di diskreditkan kenabian dia oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ingatlah Allah bin Salam ini seorang Yahudi yang cukup terkenal Dengan dahak dia, dengan tipu tipuailah dia, dengan macam-macam lah Tapi bila sampai Yahudi ni depan Nabi Muhammad SAW Macam mana Allah nak buka hati buka. Okay, Kita dah buat kerja, Allah nak tolong budak Jadi Yahudi datang jumpa dengan Nabi dia, Qubak Jadi, Dia baru sampai dia Qubak, macam Qubak Yahudi datang seorang. Saya berkenalan dengan dia, dia nama dia Abdullah bin Salam. Yahudi dan rahib. Rahib ni seorang padri besar. Dia kata ya Muhammad, Ini sa an salas. La ya'rifu jawabaha illa huwa nabiy." Aku nak tanya kamu wahai Muhammad tiga soalan. Kalau kamu tidak boleh jawab tiga, tiga ini, kamu bukan Nabi. Kerana Nabi sahaja boleh jawab tiga. Ini kata dekat dia. Dia kata, kamu simpan tak jawapan tu? Aku simpan. Aku simpan jawapan. Kalau kamu tidak boleh jawab tiga ini, kamu jangan masuk ke Madinah. Jangan menyesatkan orang Madinah. Balik ke Mekah. Tapi kalau aku boleh jawab tiga soalan ini, kamu Nabi. Nabi kata, baik kalau aku jawab tiga soalan tu kamu nak Islam ke tidak? Kalau aku jawab tiga-tiga tu -tiga kamu nak Islam ke tidak? Dia terpanggap. Sebab dia katalah lah, dia kata, layaklah mujawabah ilah Nabi. Tiga soalan tidak akan dapat dia jawab, melainkan dia Nabi boleh jawab. Okey, kalau aku dijawab jawab, kamu nak Islam ke tidak? Dia terpaksa kena kata, Ya pertama minuman susah. Lah. Memang tak jawab pun kalau kita biasa. Dia kata ya Muhammad ma awwalu ta'amin yakunuhu ahli jannati idzam yadkhulun. Apakah makanan yang pertama sekali yang orang-orang masuk surga akan makan bila mereka masuk ke surga Apa yang pertama mereka makan? Ya, budu. Soalan. Budu Apa yang kedua? Soalan yang kedua. Ma, apa khairu ashrat as-sa'ah qabla nuzuliha? Apa dia tanda kiamat yang terakhir sekali? Lepas tu belum kiamat. Okey. Apa yang kedua? Di mana dia dia orang رجل ila abihi au ummi kenapa rupa manusia ini kadang-kadang dia keluar rupa ikut rupa ibu dia kadang-kadang rupa dia ikut rupa mak dia ke rupa ayah dia apa sebab memanglah kalau macam tu tu nak jawab bukan yang senang pina kita pernah ada nak reserve ke nabi nak tunggu dah dah kata kenapa nak elok dengar babak nibata awwalu ta'amin zaitun min makanan pertama orang-orang surba yang masuk akan makan dihidangkan suatu jenis minyak zaitun minyak yang diperbuat daripada kabit kabit jantung uh, hati hod ikan paus minyak yang dibuat jenis minuman bahan dia diambil daripada hati ikan paus pucat muka dia yang kedua Bagaimana seorang yang boleh berupai dan berupai ibu dengan ibu ayah? Dia kata, Apabila, Bahasa tak panjang, Apabila benih laki-laki Mendahului benih isteri Dengan sampai dulu ke rahim, Dia mendahului Ma'ul rajul, ma'ul marah Mani laki-laki dengan mani perempuan Laki-laki dahulu Yang sampai Maka anak itu akan keluar Imbas-imbas Rupa bapa Dan kalau benih perempuan dahulu Yang lebih dahulu mengawasi Benih laki-laki Maka rupanya dia pergi kepada rupa ibu Yang ketiga Tentang akhir Tanda akhir Kiamat nak berlaku Panarun Tahrirul ard Min masriqih ila maghribiha Api Akan membakar bumi ini timur ke barat Atau ke selatan. Disebut begitu Dia pegang bukul. Apa dia kata Muhammad Betul. Islam taslim? Islam? Pesahidah. Dia mengucap dukul masyadat. Selesai so, mengucap saya dukul masyadat sahaja, Muhammad dia beritahu di luar ada satu rombongan orang Yahudi nak berjumpa. Nabi kata, ni, ni, Nama dia Abdul Habib Salam. Allah, kamu masuk ke dalam, dalam bilik, Kamu jangan keluar sampai aku panggil keluar. Dia semuanya kamu dengan salam. Perhubungan Yahudi masuk. Masuk mengadap. Nabi tanya mereka. Kamu kenal tak? Seorang bernama. Abdullah bin Salam. Yahudi awak Hada sayyiduna. Wabnu sayyiduna. Hua alimuna. Orang yang kamu sebut tu, Allah min salam tu, dia tu dunia, tu ketua kami. Dan anak kepada ketua kami, dia orang yang paling alim di kalangan kami. Anak daripada orang yang paling alim di kalangan kami. Dia punya puji. Dia kata. Dia berkata, Kalau aku kata kepada kamu setelah, kata-kata semua orang, Orang yang nama dia Abdullah bin Salam Islam Apa kau nak kata? Nakulah nak kata-kata boleh jawab senang kan? Kamu pembohok Mereka kata panggil Kuluh Abdullah bin Salam Ini Nabi bin Salam Apa kau ada apa Yang Islam atau tidak? Dia dapat Islam tu. Aku dah Islam Ini Nabi Apa dia boleh jawab kamu anak yang tak berguna di kalangan kami pak kamu tak guna itu Yahudi lah tapi lepas tu Islam berkembang begitu cepat kita bayanglah lah bahawa dalam 8 tahun 9 tahun lah 9 tahun Nabi berhijrah dia buat haji wada tahun yang 10 lah. Haji terpengabisan, 10 tahun di Mekah. Yang pergi kerja haji saja dengan dia sahaja, dengan Nabi Haji Akhir itu, 132 ribu orang. Itu yang pergi haji. Itu yang di perbatasan perperangan, yang menjaga Madinah. Berapa, hal, berapa tahun saja lepas itu, Islam telah berkembang begitu pesat dianggarkan oleh para sejarawan nabi wafat umat Islam telah mencecah mencecah setengah juta orang kalau ribu berada dalam hubungan nabi saya yang perang tabuk berlaku tahu juga yang kita ada hampir 10000 tentera dan dia berinah juga ada orang ramai ribu yang di luar dan sebagainya So, dalam masa sekejap saja so, bilangan telah bertambah kepada hampir setengah juta orang dan zaman Muhammad ke zaman kita baru 1428 tahun Islam sekarang sudah ada angka 1 perpuluhan 7 bilion kan? kita ada 1.7 bilion orang itu punya perkembangan yang paling besar sekali itu dia kata itulah bukan kerja kita Nuh kemudian beberapa masa yang menurunkan hujan akan ah, menurunkan hujan akan minuman kamu tetapi tercakap kehandak kamu maknanya nak ceritakan Nuh telah ber berusaha untuk mengajak manusia kepada agama Allah Taala dan akhirnya Allah turunkan hujan kepada mereka atas atas kesalahan yang mereka buat Tuhan tidak zalim manusia dengan membuat demikian Tapi tak wajarkah Selama seratus 100 tahun Seribu tahun Lebih kurang lah, round 3 Mengajak orang kepada agama Allah Dengan cukup bukti, sebab itu Nabi di Mereka sendiri sebagai Rasul Penuh dengan mu'jizat Apakah setiap beriman itu macam Nabi Nuh satu poin Dah dah putus asa dah, dah Tak boleh lah. orang tu dah jadi Kata orang dah mutahajib, dah batu hati Tak boleh lah kau lepilah lalu dia berkata wahai no mudah aja kalau agama kamu betul tuhan kamu betul Kamu minta tuhan turunkan balak ke kami ni be no kamu nak apa Turun je minta tuhan kamu tunggu je itu dia tak jangan berdoa doa Allah begitu kata dia begitu kat kaum kamu kata yang mereka minta hujan itu Kami telah dengar Dan dunia ini akan kami tenggelam dengan hujan Sebab mereka tu Orang musyrikin Orang yang memang tak terbuka hatinya Tengah padang pasir Kering kuntang Hujan nak turun Diketawakan orang dan Lebih kena binuh pula Sebab saya kena buat persiapan tebang pokok Buat kapal yang sekarang tiba masalah buat kayu yang buat kapal itu nama kayu kokar batu buat cincin juga batu kayu kata batu buat tak sebeg je kata kayu kokar ya kata ya kenapa hai kemahnya kayu kayu tak boleh buat kapal lagi orang ketawa jadi buat kapal ni orang tu buat kapal tepi laut tepi sungai ni Nabi apa buat kapal tengah-tengah padang basiak lagi lagi teruk dia kena. Sabar. Siap kapal. Mama kita isu nak hujan. Lah. Cuaca yang macam esok nak hujan. Diangkut makanan orang Islam ke atas kapal atas betul. Hujan sungguh. Bukan hujan sungguh saja. Padang pasir. Air naik banjir sudah mula kapal sudah mula berlayar orang-orang sudah mula tenggelam dalam air anak nabi nuh tu ada kita kapal Nabi nuh kata Ya bunayir kam ma'ana wala takun ma'al kafirin wahai anak kain semua dah terang dah Irkam makna makin naik dalam kapal dengan syarat beriman. So, beriman dengan Allah Taala dengan aku naik kapal. Kamu selamat. Tengok punya degil anak ah. sa'awi ila jabal ya'simuni min al Aku kami akan lari naik atas gunung atas bukit. Yang akan menyelamatkan kami daripada banjir. Qala Itu masih lagi ada dialog. La asimal yau min naik ada bukit-bukit pon akan tenggelam masih tak nak beriman faham lebaynya hamba datang umba besar memukul anak tenggelam dalam air mana tak cukupkah bukti tu berlama-lama berdakwah sampai kata cabal turun hujan, hujan turun turun sungguh, banjir sungguh kapal yang tak sepatut belayar di Padang Pasir sekarang kapal dah belayar sepatutnya cukuplah bukti dia beriman Tak, saat akhir tu seorang tak beriman akhir mampu semua sekali itu yang dia cuba timbulkan poin ok uh... saya akan berkahanak kamu ke kepadanya Allah turun hujan kepada kita, kita kena kepada hujan. Dan kepada tempat kembali kita akan kekurangan. Demi Allah, demi tu, demi Allah tiada sampai akan daku bahwasanya Allah Taala kasih akan sesuatu melainkan aku kasih akan dia. Tiadilah Nabi Nuh telah menyebut sama dengan orang lain, dia bersumpah demi Allah Tiada sampai akan daku, tak ada yang sampai, melengkan melainkan yang sampai kepada aku. Allah Ta'ala kasih akan sesuatu, melainkan aku kasih akan dia. Apa Ta'ala kasih, kita kena kasih kepada dia. Dan aku kerjakan dia sampai, hingga sampai kepada ajalku tu. Maknanya apa yang Allah Ta'ala kasih aku lakukan, aku akan buat sampai mati. Bukan buat sekerat, bukan buat sekejap. Apa sahaja, Allah Ta'ala sayang, kasih, aku akan buat sampai kepada ajalku. Terus sesuatu yang dibenci, Allah melainkan aku benci. Nabi mana pun, ni sekarang Nabi Nuh ke, siapa sahaja. Sepatutnya kita sama juga. Apa yang Allah Ta'ala benci, kita kena benci. Yang dia kasih, kita kena kasih. Dan aku jauh akan dia sampai kepada ajarku. Yang nama benci, yang tak luka, kena jauh sampai kepada akhir hayat kita. Dan sehanya telah khabar akan daku bahawa sehanya Allah Ta'ala kasih ia akan adil. Satu daripada sifat Allah Ta'ala kasih, Allah sayang kepada orang yang adil. Pemerintah yang adil, Allah sayang. Orang yang adil, Allah sayang kepada hambanya. Dan benci ia akan zalim. Setengah akan setengahnya. So Allah Ta'ala benci kepada orang yang menzalimi di antara mereka. Setengah akan setengahnya. Maka binasalah bagi orang yang zalim. Satu doa, satu seruan. Binasallah. Hilanglah kezaliman. Saya duduk lihat. kezaliman ini lebih besar ke kezaliman manusia apabila mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Zalim orang itu biasa. Lah. Orang yang hati suka berbuat zalim, dia buat zalim kepada orang. Maka dia seronoklah tengok orang yang dia kena dia buat tu tersungkur, jatuh dan sebagainya. Tapi satu poin bahawa Kita lupa mengatakan bahawasanya Zalim yang pelih balik Bila orang telah Mezalimi kepada giginya sendiri so, Ada yang kita tidak sedar Manusia telah mezalimi Dirinya sendiri Dia buat zalim atas diri dia sendiri Dia tidak sedar Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut Di antaranya Dia kata Waman azlam Mimman dhukira bi-ayati rabbihi suma'arada anha Inna minal mujrimina muntakimun Waman azlam dan siapakah lagi yang lebih zalim Seorang itu, Allah Ta'ala kata azlam, dialah yang lebih zalim Bila Mimman dhukira bi-ayati rabbihi Daripada orang yang disebutkan kepadanya dibaca kepadanya diajar kepadanya hukum-hukum Allah lalu dia berpaling daripadanya so kalau orang yang tahu bahawa ini tidak boleh buat hukum Allah dia buat juga buatlah ini dia tidak buat jangan buat ini maka dia buat so dia sampai hukum kepadanya Dukira biayati Rabbi Disebut kepadanya hukum Ta'ala Lalu dia melanggar juga Hukum Ta'ala Yang itu dipanggilkan Azlan Dia lebih zalim sebab Dia nanya gigi dia sendiri Ini banyak kali ni Dalam Quran Satu lagi Waban Azlan Mimmaniftara Alallahil Kadib Wawidu'an al-Islam Apakah lagi yang lebih zalim daripada dia mengatakan bohong kepada orang yang mengajak dia kepada Islam? Waman a'tallah bimani ttara Allah al-qadi wa al-islam. Orang ajak dia kepada Islam, dia kata mengarut. Pembohong. Tak betul. Orang itu dikatakan orang yang telah menzalimi diri dia. Sebab tu kita bicara ni hal zalim secara umum. Tapi poin yang saya sebut itu kena fikir. Itu kita menzalimi diri kita kerana akhirnya, kerana kita menolak yang benar itu, kita yang akan menanggung rugi kebenin. Okey. Beci kepada zalim setengah-setengah. Maka binasalah orang yang menzalim. Daripada engkau dan kerosakan, kerasku itu dirujukkan kepada Kekerasanku kepadanya Kekerasanku kepadanya merosakkan kerosakan Perang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan Tak ia duduk bertelakan Bertilikkan Dalam majlisku dia Kalau orang yang telah Sampai kepada nama dia adil Dia boleh duduk dalam majlis-majlis Allah SWT Termasuk majlis-majlis raja-raja Termasuk raja tadi Masuk majlis Nabi-Nabi sendiri Orang yang duduk bertilikkan dalam majlis Maksudnya orang yang diberi penghormatan Duduk dalam majlis aku Bisa apa kehendaknya Dikitanya atas aku Apa di kehendaknya maka tidak aku salahin Maksudnya fahamlah Orang yang telah adil Dia boleh meminta kepadaku Doa Doa dia makbul doa pemerintah yang adil makbul doa orang yang adil juga makbul, so, Orang yang adil orang yang paling hampir Allah Taala. Ber, bermula Allah Taala yang, mem, yang membalaskan akan tiap seorang akan perbuatannya dan kata wali. walid al-walid dia berbalik bahawa saya binasa rakyat sahaja dengan binasa wali ni seorang pemerintah Dalam siri pemerintahan kerjaan, kerjaan Mawiyah juga Walik bin Al-Malik Dia kata apa? Bahawasanya Ini pemerintah ni kata Binasa rakyat Dengan binasa wali Mena wali rosak Rakyat juga akan rosak Baik mereka itu dengan baik wali Rakyat akan baik Kalau pemerintah baik Macam dalam hadis Nabi sebut Sinfani min ummati In salah Salahan nafsu jami'ah Wa in fasada Fasada nafsu jami'ah Ada dua gulungan umat aku Nabi kata Kalau dua gulungan ini baik Rakyat kesemua baik Kalau dua ni rosak Semua negara rosak Sebenarnya mereka al ulama, wal-umara ulama dengan umara ulama dengan pemerintah kalau ulama fasik ada kalau pemerintah fasik ada kalau ulama-ulama akhirat yang betul pemerintah tu yang betul semua orang selamat ini merojok Imam Malik kata dia kata, sama juga Kalau dia kata wali binasa, pemerintah binasa, maksudnya pasir lah. Binasa maksudnya rosak. Banyak rosak. Kalau mereka baik, semua baik. Kata Wah bin Munabih, seorang sufi, seorang ulama besar. Wah Munabih ni banyak yang uh, ulama mufasir, banyak menafis Quran, hadith ni. Dia kata apa? Apabila mencita kita wali, dakni raja-raja, dengan zalim, Berarti dia, kalau raja berangan-angan untuk melakukan kezaliman. Wali, pemerintah. Dabna, pemerintah. Raja-raja, pemerintah. Kalau raja-raja, bercerita saja nak buat zalim. Dia berangan ngangan tak nama adil perakyat. Atau dikerjakannya dengan dia. Tapi dia memang zalim sungguh. Dimasukkan Allah. Kekurangan pada ahli. Itu perkataan itu, mamlakahnya. Mimim lamaha kaknya tu, dia baca namam lakaknya. Maksudnya, kalau wali, kalau pemerintah berniat untuk melakukan kekejaman dan dia buat suh kekejaman itu pula, maka Allah memasukkan kekurangan pada ahli mamlakaknya. Apa dia kekurangan? Masalah... Mungkin kebapaan, kemiskinan, penyakit dan sebagainya Maka banyaklah masalah berikan kepada mereka itu Masalah-masalah kehidupan Dan pada Pekannya Bandarnya Masalah kepada Pemerintahan dia Masalah kepada bandar-bandarnya Dan tanamannya Tak jadi Penyakit dan sebagainya. Dan pada mati ni, nak, nak cari perkataan ni. Sisi abangnya. Abengnya. Baca abeng. Abeng apa dia? Hasil mahsul negara. Maknanya, kalau pemerintah berniat tak mau buat adil... Dan dia buat zalim sungguh kepada rakyat dia Nanyalah, tak adil Maka Allah beri kekurangan kepada pemerintahannya Kekurangan banyak-banyak banyak fahamlah Kekurangan Bukan kepada kuasanya saja, Pada pekannya, pada bandar-bandar dia bermasalah Salah bandar fahamlah Kerasakan akhlak Orang kaya yang tidak kusihan kepada orang yang miskin yang kaya dekat dia kaya dia sahaja kira perut dia sahaja tembolok dia sahaja tak peduli kepada orang yang susah dan sebagainya orang yang berilmu berga dengan ilmu dia tak nak sampaikan ilmu kepada orang lain kan kan masalah Tanamannya, hasil menghosot tanaman kesemu akan berkekurangan. dan pada abinya abinya hasil mahsul yang ada pada, semua akan kurang dan tiap-tiap sesuatu semua akan kurang dan apabila Mencita-citakan dengan kebajikan Kalau pemerintah Atau kita Yang memerintah rumah tangga Kita pemerintah Perniagaan, kita pemerintah Institusi Kita berangan-angan Untuk membuat kebajikan Dan angan-angan Nak melakukan adil Keadilan, buang angan, angan Atau digemarkannya Digemarlah, disuka Kepada yang nama adil Nak, nak, nak musnahkan yang nama dia kezaliman kalau buat dia macam masuk berkat pada ahli memelakai senegeri itu Allah Ta'ala akan masukkan akan anugerahkan akan beri beri barakah barakah apa dia? ma zada wa namat al barakatuh hiya kullu syai'in Zada wanama. Barakah maknanya sesuatu tu memberi kelebihan, lebih dan dia berkembang. Sesuatu yang lebih daripada apa yang ada dan berkembang itu barakah. Kalau yang ada banyak, macam kalau kita dapat harita pusaka banyak, tapi tidak ada barakah, lingkup habis harita. Kalau yang ada barakah, tinggal sedikit tapi dikembangkan, dimanfaatkan, dipaedahkan. Rezeki yang sedikit, cukup dan tidak bermasalah. Rezeki yang tidak ada barakah, banyak bermasalah. Hati yang disebutkan bila masuk barakah itu, ya kita fahamlah barakah. Seperti kita dalam Islam, berdoa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Macam Nabi Ajar kita bila kita pergi majlis Perkahwinan Lebih berharga Sebenarnya Kita pergi orang, orang kahwin Kalau kita berdoa Dekat dengan doa Nabi Apa dia Barakallahu ta'ala Fika Wafiha Wa Allah tabaraka wa baraka kepada kamu dengan dia, dia dengan kamu dan terus berkat kamu. Doa itu lebih berguna sebenar daripada hadiah. Sebab hadiah daripada pinggang, makanya pecah lah. Dia pun hilang barakah. Kadang pinggang tak ada buka pun tak serai dah. Nah. Lah. Jadi kalau barakah hidup mereka bahagia anak-anak tidak mendatangkan masalah kepada mereka rezeki bertambah sebab tu janji yang nabi sebutkan tadabbur junisa fa innahun yaatina bil mal berkahwin dengan perempuan kelak kemakan dapat rezeki yang lebih dapat anak rezeki lebih itu itu berkat sangat penting sangat barakah nabi berkahwin pun Dia doa barakah Setiap macam dibagi kambing kepada seorang sahabat ya kila laman abu sa'labah Sa ni pegang kepala kambing itu barakallahu taala fik dia pegang kepala kambing itu Allah taala bagi berkat berkat kamu sekejap saja abu sa'labah Sa telah kaya raya dengan kambing yang beranak bertambah bertambah bertambah, bertambah. duit barakah itu barakah pada kambing titik tak barakah kepada dia Akhirnya dia telah rosak iman dia, tak bagi zakat kerana sayang sangat kepada harta terlampau jadi mata duitan. Rosak juga. Tapi penting ini, barakah ini kita doa kepada orang, kita minta barakah ini penting. Jadi barakah ini mazadawanama, barakah, barakah yang bertambah, yang dia subur. Kalau tanaman yang bertambah bersubur, dia macam pisang, dia bertambah anak. Jadi dia subur, dia hasil yang banyak. Kalau binatang pun dia beranak banyak dan dia tidak merosakkan, tu yang dikatakan barakah. Tu sampai ke peringkat kalau pemerintah senegeri itu kalau niat dia hendak melakukan keadilan, adil kepada rakyat. Tak pandang Cina ke Hindu ke, satu geng kata tak sama geng kah. Kroni kata kroni ke dia. Semua rakyat. Kalau niat saja itu, tu Allah masukkan barakah kepada ahli Memerakah Ahli peluduk, semua berbarakah, kebahagiaan itu dicapaikan. Yang, yang ni akan segala tempat kerjaannya, tempat kerja ada barakah, ada kebaikan, tak ada masalah, tak ada problem. Dan pada segala yang tersebut itu, apa sahaja yang dirojuk akan ke nama dia barakah itu, itulah yang sangat dituntut oleh Islam bagi orang minum mencapai yang dapat kita. Sampai cakap tu dulu pada malam ini